12. Lehetséges, hogy korunkat egyszer majd az irónia korának fogják nevezni, mondta Schwarz. Persze nem a 18. század szellemes iróniájára gondolok. Korunk, a technikai fejlődés és kulturális hanyatlás otromba korának iróniája önkéntelen, és az esetek többségében gonosz vagy ostoba. Hitler nem csak világgá kiabálja, hanem hiszi is magáról, hogy béke apostol, és a háborút a többiek kényszerítették rá. És vele együtt hiszi ezt 50 millió német. Az a tény, hogy hosszú éveken át egyedül csak ők fegyverkeztek, miközben egyetlen másik nemzet sem készült fel a háborúra, semmit sem változtat a véleményükön. Így aztán azon sem csodálkozhattunk, hogy mi, akik megmenekültünk a német lágerektől, most francia lágerekben találtuk magunkat. Még csak nem is nagyon emelhettünk szót ellene. Egy nemzetnek, amely az életért küzd, fontosabb teendője is van, mint hogy minden egyes emigránsnak teljes igazságot szolgáltasson. Nem kínoztak meg, nem gázosítottak el, és nem lőttek agyon bennünket. Csak bezártak kívánhattunk -e ennél többet? Mikor találkozott ismét a feleségével? kérdeztem. Sokára. Ön is járt Löwernében? Nem, de tudom, hogy az volt az egyik legrosszabb francia láger. Svarc irónikusan elmosolyodott. Ez csupán fokozatok Kérdése. Ismeri a mesét a rákokról, amelyeket hideg vízzel teli üst bedobtak, hogy megfőzzék őket? Amikor a víz 50 fokra melegedett, jajgatni kezdtek, hogy nem lehet kibírni, és visszasírták a régi szép időt, amikor a víz még csak 40 fok meleg volt. Amikor 60 fokra melegedett, az 50 fokot sírták vissza, 70 foknál a 60-at, és így tovább. Növerne ezerszer jobb volt, mint a legjobb német koncentrációs tábor. Mint ahogy egy gázkamrák nélküli koncentrációs tábor is jobb, mint az olyan, ahol mérges gázfejlesztő is van. Vagyis a rákokról szóló példázatot a mikorunkra is lehet alkalmazni. Bólintottam. Mi történt ott önnel? Hamarosan hidegre fordult az idő. Természetesen nem volt elég takarunk, szenünk meg egy szemse. Persze csak hanyagságból. De a bajt sokkal nehezebb elviselni, ha fagyoskodik az ember. Nem akarom önt a lágerben töltött él leírásával untatni. Olcsó dolog ironizálni, de ha Helen meg én azt vallottuk volna, hogy nácik vagyunk, jobban jártunk volna. Akkor különleges lágerekben helyeztek volna el bennünket. Miközben mi éheztünk, fáztunk és krónikus hasmenéstől szenvedtünk, láttam az újságokban olyan internált német foglyokról készült fényképeket, akik nem emigránsok voltak. Nekik biztosítottak kést, villát, széket, ágyat, takarót, sőt még saját külön étkezőt is. Az újságok büszkék voltak rá, hogy milyen rendesen bánnak az ellenséggel. Velünk nem kellett ilyen figyelmesnek lenni. Mi nem voltunk veszedelmesek. Beletörődtem. Kikapcsoltam az igazság fogalmát úgy, ahogy Helen tanácsolta. Munka után esténként a barak számomra kijelölt részében üldögéltem. Egy méter széles és két méter hosszú helyet kaptam, meg egy kis szalmát. És próbáltam hozzáedzeni magam a gondolathoz, hogy ez az idő csak átmenet az életemben és semmi köze az énemhez. Akármi történt, úgy reagáltam rá, mint egy ügyes állat. A bánat épp úgy ölhet, mint a dizentéria, gondoltam, és az igazság nyugodt időkre való fényűzés. – És ezt el is hitte? – kérdeztem. – Nem, feleltes varc. Óráról órára újból kellett a fejembe kalapálnom. – a kis igazságtalanságok fölött volt a legnehezebb napirendre térni, nem a nagyok fölött. Az embernek mindig újra és újra túl kell tennie magát a mindennapi kis igazságtalanságokon, a kisebb darab kenyéren, a nehezebb munkán, nehogy a miattuk való elkeseredésében a nagy igazságtalanságot szeme előtt tévesse. Tehát úgy élt, mint egy ügyes állat? Úgy éltem, amíg meg nem jött az első levél helentől mondta Svarc. Két hónap múlva jött meg párizsi szállodásunkon keresztül. Olyan volt, mint amikor egy sötét, levegőtlen helyiségben hirtelen kinyitnak egy ablakot. Az élet az ablak másik oldalára szorul ugyan, de legalább ismét létezik. A levelek rendszertelenül jöttek, néha hetekig nem jött egy sem. Különös volt, hogyan módosították és hogyan erősítették meg Helen képét. Azt írta, hogy jól megy a sora, hogy végül csak ugyan átkerült egy lágerbe, ahol előbb a konyhán, aztán a kantinban kellett dolgoznia. Két ízben még egy-egy élelmiszer csomagot is sikerült küldenie. Hogy hogyan csinálta, milyen trükkököz folyamodott és kiket vesztegetett meg, nem tudom. Ugyanakkor a levelekből lassanként már egy másik arc nézett rám. Hogy ebből mennyi volt a távollétének, a saját vágyaimnak és a fantázia hamisításának a rovására írható, nem tudom. Hiszen tudja, mennyire szinte az irrealitásig megnő mindennek a súlya, ha az ember fogoly és csak néhány levelet kap. Egy szándéktalan mondat, amely, ha más körülmények között íródik, semmit sem jelentett volna, villámmal lehet és tönkreteszi az ember életét, mint ahogy egy másik mondat hetekre melegséget adhat, noha éppoly szándéktalanul íródott, mint az első. Hónapokig tudunk tépelődni olyan dolgokon, amelyeket a levél írója már a boríték leragasztásakor elfelejtett. Egyszer egy fénykép is érkezett. Helen a baraki előtt állt a képen egy másik nő meg egy férfi társaságában. Azt írta, hogy franciák s a Láger felügyelőségének tagjai. Schwarz fölpillantott. Hogy mennyit tanulmányoztam annak a férfinak az arcát? Még egy nagyítót is kölcsönkértem egy órástól. Nem értettem, miért küldte Helen a képet. Valószínűleg nem volt vele semmi szándéka, vagy mégis. Nem tudom. Ismeri ezt az állapotot? Mindenki ismeri, válaszoltam. A fogaj pszichózis nem különleges eset. A kocsmáros az asztalunkhoz lépett a számlával. Mi voltunk az utolsó vendégek. Elüldögélhetnénk még valahol másút? kérdezte Schwarz. A kocsmáros megnevezett egy helyet. Ott nőket is találnak, mondta Szépeket, kövéreket. Nem drága hely. Más nem tud? Ilyenkor tudtommal más hely már nincs nyitva. Felvette az akóját. Ha akarják, elkísérem önöket. Most ráérek. Az ottani nők nagyon ravaszok. Ügyelhetnék, hogy ne csapják be önöket. Nőtársaság nélkül is el lehet ott üldögélni? Nőtársaság nélkül? A kocsmáros értetlenül nézett ránk, aztán egy vigyorsú át az arcán. Nőtársaság nélkül, értem. Természetesen, uram, természetesen, de hát a nők akkor is ott vannak. Utánunk nézett, amikor kiléptünk az utcára. Gyönyörű hajnal volt. A nap még nem kelt fel, de a sóillat már erősebb lett. Mocskák kóboroltak az utcákon, és néhány ablakból már alvás szaggal vegyes kávéillat érződött, már minden lámpát elaltottak. Néhány utcával arrébb egy láthatatlan targonca zörgött, a nyugtalan tezón halás csónakok virítottak, mint megannyi sárga meg piros vízirózsa. És alattunk horgonzott. Szinte szüntelenül csendesen mesterséges világítás nélkül a hajó, a bárka az utolsó reménység. Feléje tartottunk, ahogy lejjebb jöttünk a dombról. A bordé eléggé vigasztalan lebúj volt. Néhány slampos kövérnő kártyázott és dohányzott benne. Tettek egy kedvetlen kísérletet, aztán békén hagytak bennünket. Az órámra néztem. Svarc észrevette. Már nem tart sokáig, mondta. És a konzulátusok csak kilenckor nyitnak. Ezt én is épp úgy tudtam, ő viszont nem tudta, hogy más hallgatni, és megint más mesélni. Egy év végtelenül hosszú időnek tűnik, mondta Schwarz. Aztán egyszerre csak nem látszik többé annak. Januárban, mikor külső munkára küldtek bennünket, megpróbáltam megszökni. Két nap múlva megtaláltak a hírhet, c nagy az arcomba vágott a lovagló ostorával, és három hétre magán zárkába dugott, ahol csak kenyeret és vizet kaptam. A második szökési kísérletem alkalmával azonnal elkaptak. Aztán nem próbálkoztam többé. Élelmiszeri jegyek és papíros nélkül különben is szinte lehetetlen volt boldogulni. Akármelig csendőr elkaphatta az embert. És Helen lágere messze volt. A helyzet megváltozott, amikor májusban csak ugyan elkezdődött, és négy hét múlva be is fejeződött a francia háború. Mi a meg nem szállt zónában voltunk ugyan, de hír lett, hogy a lágert ellenőrizni fogja egy katonai, vagy pláne egy gestapó bizottság. Emlékszik, milyen pánik tört ki akkor? Emlékszem, mondtam. A pánikra, az öngyilkosságokra, a folyamodványokra, hogy bocsássanak bennünket a bizottságok érkezése előtt szabadon, és emlékszem a bürokrácia nem törődömségére is, amely ezt igen gyakran megakadályozta. De nem mindig. Akadtak lágerek, amelyeknek a parancsnoka belátó volt, és saját felelősségére futni hagyta az emigránsokat. Sokakat közülük később mégis elkaptak Márszejben meg a határon. Márszejben... Ott már a birtokunkban volt a méreg, Válaszolta a svarc. Helennek és meg nekem is egy kis kapszulával. Fatalista nyugalmat adott az embernek. Egy gyógyszerésztől vettem a lágeremben, két kapszulával. Nem tudom pontosan milyen méreg volt, de elhittem neki, hogy gyorsan és szinte fájdalom nélkül öl, ha lenyeli az ember. Azt állította, hogy a méreg kettőnknek is elég. Azért adta el nekem, mert félt, hogy egyszer ő maga veszi be hajnal felé a kétségbeesés óráiban, mielőtt kivilágosodik. Kivoltunk szolgáltatva, mint a galambok a galamblövéseten. A vereség túlságosan meglepetésszerűen jött. Senki sem számított rá ilyen gyorsan. Még nem tudtuk, hogy Anglia nem fog békét kötni. Csak azt láttuk, hogy minden elveszett. Svart fáradt mozdulatot tett a kezével, és még most sem tudjuk, hogy nem veszette el valóban minden. A partokra szorultunk, és előttünk már csak a tenger. A tenger, gondoltam, és néhány hajó, amely még át kell rajta. Az ajtóban megjelent a kocsmáros, akinek a kocsmájában előzőleg ültünk. Gunyorosan valami katonás tisztelgés félével üdvözölt minket. Aztán odasugott valamit a kövér kurváknak. Az egyik, egy hatalmas nő az asztalunkhoz lépett. Tulajdonképpen hogy csináljátok? kérdezte. Mit? Borzasztóan fájdalmas lehet. Micsoda? kérdezte szórakozottan Svarc. Ahogy a matrózok szeretkeznek a tengeren, kiáltott oda az ajtóból a kocsmáros, és úgy röhögött, mintha valamennyi fogát ki akarná köpni. Az az ostoba alak hazudott magának, szóltam oda a nőnek, akiből olivaolaj, fokhagyma, vöröshagyma, veríték és ételszag áradt. Nem vagyunk homoszexuálisok. Részt vettünk az abeszíniai háborúban, és a benszülöttek mindkettőnket kiheréltek. Olaszok vagytok? Csak voltunk, feleltem. Akit kiheréltek, nem tartozik többé semmiféle nációhoz. Kozmopolita. Ezen elgondolkozott egy darabig. Muris vagy, mondta, aztán komolyan, és hatalmas farát riszálva visszatért az ajtóhoz, ahol azonnal markolászni kezdte a kocsmáros. Különös dolog a reménytelenség, mondta Schwarz. Milyen szívós az emberben, nem is az én, hanem csak az élni, csak létezni akarás. Ilyenkor kerülünk néha abba az állapotba, amelyet a hajósok tájfumban tapasztalnak, teljes szélcsendbe az örvény kellős közepén. Az ember feladja a küzdelmet, akár a féreg, amely döglöttnek tetteti magát, de azért még él. Hogy az életét mentse, minden egyéb erőfeszítésről lemond, csak a puszta túlélni akarásról nem. Éber, feszült, végsőkig passzív. Nincs már mit pazarolnia. Szélcsent van, de körös körül tombol a tájfun, mint egy körfalat emelve az ember köré, aki hirtelen nem érez többé egy szikra félelmet se, se kétségbeesést. Mind a kettő luxus volna, amelyet már nem engedhet meg magának. Az erőfeszítés, amelyet ezekre az érzésekre kellene pazarolnia, a túlélni akarás energiáját csökkenteni, ezért kapcsolja ki mind a kettőt. Már csupán egy szempár, egy oldott, teljesen passzív készenlét. És ilyenkor az agya figyelemre méltóan megvilágosodik. Azokban a napokban néha az volt az érzésem, hogy ez a fajta megvilágosodás az indiai jogiéhoz lehet hasonló, aki minden a tudatos énnel kapcsolatos gondolatot is mellőz, hogy. Svarc elakadt. Hogy megkeresse Istent? kérdeztem félig meddig gúnyosan. Svarc a fejét rázta. Hogy megtalálja? Keresni mindig keressük. Csak hogy úgy keressük, mintha úszni akarnánk, és teljesen felöltözve, podgyásszal felszerelve ugranánk a vízbe. Pedig mesztelennek kell lennünk. Olyan mesztelennek, amilyen én voltam azon az éjszakán, amikor elhagytam a biztonságos idegenföldet, hogy visszatérjek a veszedelmes hazába, és átkeltem a rajnán, mintha a végzett folyóján kelne át egy parányi, csak a holtól megvilágított élet. Sokszor gondoltam a lágerben arra az éjszakára. Nyugodtan rágondolhattam, nem gyengített meg, hanem erőt adott. Megtettem, amit az életem követelt. Nem vallottam kudarcot. Egy második mennyei ajándékként kapott életet kezdtem Helennel. A kétségbejtő csak az volt, és ez néha álmomban is kísértett, hogy ott volt az a másik élet, Páris, Helen, és a felfoghatatlan érzés, nem vagyok egyedül. De Helen élt valahol? Lehet, hogy egy másik férfival, de élt? Milyen iszonyúan sokat jelenthet ez egy olyan korban, mint a miénk, amikor az ember annyi sem, mint egy hangya a csizma alatt. Schwarz elhallgatott. Megtalálta Istent? kérdeztem. Bárdolatlan kérdés volt, de hirtelen olyan fontosnak éreztem, hogy mégis megkérdeztem. Egy arcot a tükörben, válaszolta Svarc. Kinek az arcát? Mindig ugyanazt. Ismeri a saját arcát, amelyet születése óta visel. Megdöbbenve néztem rá. Korábban egyszer már használta ezt a kifejezést – egy arcot a tükörben, ismételte meg, és az arc, amely a válla fölött önre néz, és mögötte a másik, de aztán egyszerre csak ön a tükör a vég nélkül ismétlődő arcokkal. Nem, Istent nem találtam meg, mit is kezdenénk vele, ha megtalálnánk. Ahhoz már nem embereknek kellene lennünk, hogy megtalálhassuk. Keresni az más dolog. Elmosolyodott. De nekem akkor erre már nem maradt sem időm, sem erőm. Túlságosan kikészültem. Már csak arra gondoltam, amit szerettem. Abból éltem. Már nem gondoltam Istenre, nem gondoltam az igazságra. Egy körbe zárult. Ugyanez volt a helyzet a folyónál. Ugyanaz ismétlődött meg és megint csak rajtam múlt a folytatás. Ha bekövetkezik ez az állapot, az ember magától szinte semmit sem tehet. Nem is kell tennie, a gondolkodás csak zavart okozna, a dolgok maguktól történnek. Az ember nevetséges elszigeteltségéből hazatérünk a történés névtelen törvényébe, és egyetlen teendünk az, hogy készek legyünk elindulni, ha a láthatatlan kéz szeliden megböki a vállunkat. Csak engedelmeskednünk kell, ameddig nem kérdezünk, biztonságban vagyunk. Ön most valószínűleg azt gondolja, hogy misztikus badarság, amit beszélek. A fejem ráztam. Ezt az állapotot én is ismerem. Pontosan így van néha a nagy veszély pillanataiban is. Ismerek embereket, akik a háborúban élték meg ezt. Hirtelen, ok nélkül és habozás nélkül is elhagytak egy fedezéket, amelyből egy perc múlva tömegsír lett. Nem tudták, miért teszik. A fedezék a józan és szabályai szerint százszor biztonságosabb volt, mint a védtelen árok, amelybe behúzódtak. – Megcselekedtem a lehetetlent, – mondta Schwarz. Mint a világ legtermészetesebb dolga lett volna. Összecsomagoltam kevéske holmimat, és egy reggel kisétáltam a lágerből az országútra. Nem próbáltam a szokott módon éjszaka meglépni. Egy tiszta reggelen teljesen világosban mentem a láger főkapujához, az őrséggel közöltem, hogy elbocsátottak, azzal a zsebemben nyúltam, és adtam egy kis pénzt a két őrnek, mondván, hogy igyanak egyet az egészségemre. Olyan kizárt dolognak látszott, hogy valaki ilyen pimasz lehessen, és nyíltan, engedély nélkül hagyja el a lágert, hogy a két egyenruhás parasztfiúnak meglepetésében eszébe sem jutott az elbocsátó levelem után érteklődni. Lassan indultam neki a fehér országútnak. Nem futottam, pedig húsz lépés után a láger kapuja, mintha egy sárkány fogsorává sorává változott volna, egy sárkány évá, Amely utánam oson és utánam kap. Nyugodtan zsebre dugtam a halocsvarc útlevelét, Amelyet előzőleg futólag Meglengettem az őrök szeme előtt, És mentem tovább. Rozmaring és kakuk fű illat volt. A szabadság illata. Egy idő múlva úgy tettem, Mintha meg kellene kötnöm a cipőfűzőmet. Lehajoltam, és közben hátra pillantottam. Az országút üres volt. Gyorsabban kezdtem lépkedni. A rengeteg papírból, amelyet akkoriban megköveteltek az embertől, nekem egy sem volt. De beszéltem valamicskét franciául, és abban bíztam, hogy esetleg dialektusban beszélő franciának tartanak majd. Hiszen akkor az egész ország még mindig vándorúton volt. Minden helység tele volt a megszállt területekről menekültekkel, az országutakon nyüzsögtek a mindenféle járművek, az ágyakkal és háztartási felszereléssel megrakott targoncák és a szökött katonák. Egy kis fogadóhoz értem néhány azt állta kertjében. A ház mögött gazdasági udvar terült el, konyha kerttel és gyümölcsfákkal. Az ivó tele volt legyekkel, a kilott csant borszaga friss kenyér és kávé illattal keveredett. Egy mezitlábas lányka szolgált ki. Abrosz terített az asztalra és kávéskannát, csészét, tányért, mézet és kenyeret tett elém. Hallatlan fényűzés volt. Párizs óta nem volt ilyen berrészem. Odakin a poros sövény kerítésen túl a széttört világ tipródott, itt, a kerítésen belül, a napsütötte fák árnyékában egy darab béke honolt, méheg zümmögtek a nyárutó utó arany fényében. Úgy éreztem, minél többet magamba kell innom ebből a fényből, mint ahogy a teve tele a magát vízzel, mielőtt sivatagi útjára indul, hogy legyen tartaléka. Behúnytam a szemem, kitapogattam a fényt, és ittam.